Ilat pitenevät, mutta Viking Lineilla pidot paranevat. Tule tunnelmoimaan viihteen Itämeren parhaan ruuan ja ostosten parissa. Kun varaat tunnelmointiristeilysi 10. syyskuuta mennessä, saat sen jopa miinus 30 prosenttia edullisemmin. Toimi heti osoitteessa vikingline.fi. Hintansa arvoisin Itämerellä. Radio Play. auttaa. Oikein hyvää ja oikein hyvää vielä kerran. Mikä ikinä onkaan se aika, kun olet asettunut kuuntelemaan tätä podcastia? Minä nimittäin olen nyt asettunut äänittämään tämän. Mulla on tässä kahvikuppi. On sunnuntai, olen yläosattomissa, mutta en ala. Tämmöiset kotihousut on jalassa ja managerini sirkan... Ne olomat villasukat. Nyt menee lentokone jossain, mutta se on täällä New Yorkissa mahdollista. Ja tota, terveiset kaapista. Mä oon palannut nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen kaappiin takaisin. Nimittäin tänne, tänne tuota, meidän, mikään tämä nyt olisi suomeksi? Tämä on niinku ruokakomero, ruoka vaatekomero. Pantry nimeltään täällä englanninkielisessä maailmassa, jonne siis on meidän tapauksessa laitettu kaikki, myös meikäläinen, tekemään uutta podcast-ohjelmaa. Koska kaikilla ihmisillä on nykyisin itseään kunnioittavilla mediapersoonilla on oma podcast, niin hän nyt hyvänä aika minullakin olla. Podcastin nimi on Auta Antti ja minun nimeni on Antti ja minä autan. Sillä tavalla tämä ohjelma toimii. Sitten kysymyksiä ja mä vastaan niihin parhaani mukaan. Tuota, kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, niin saa käyttää vaan omalla vastuulla, sillä vinkkejä antaja eli meikäs mandolino ei ole minkään alan ammattilainen. Kuunnelkaa siis omalla vastuulla. Nyt mä otan pikkusen kahvia. Mulla on siis tuolla mulla on uusi kahvinkeittokone. Tuolla keittiössä. Ja tota, se on sellainen, niin että laitetaan semmoinen kapsuli ja se kapsuli pyörii vimmatusti sieltä ja ulos tulee kahvia napin painalluksella. Se on suomalaisen suodatin kahvipussien plaraajan minälle hirveä kolaus, kun yhtäkkiä ei olekaan sitä sellaista... Rutiinia siinä. Se on ihan toisenlainen. Kapsuli sujautetaan ja painetaan nappia. Erilaisia makuvaihtoehtoja on. Tästä tuli nyt yhtäkkiä, että menen tuotesijoittelu mainos, vaikka ei ollenkaan mainos. Nyt mä lähdin aivan vauhtiin tässä. Kannattaako tämmöistä podcastia oikeastaan tehäkää. Kyllä kannattaa. Yhtenä päivänä mä vein tuolla kadulla kulkien semmoista valtavaa kassia mukana. Niin kannoin, jossa oli siis näitä kapsuleita. Ja, tuota, ja silloin musta tuntui, että ehkä mä oon nyt niinku semmoisella kauhealla tavalla newyorkkilainen, valkoihonne homoseksuaali, joka kantaa kierrätykseen kahvikoneen kapsuleita. Mutta ehkä mä oon sellaista aina toivonut. Voi olla, että mä oon saavuttanut sen, mihin mä oon elämässä pyrkinyt. Nyt mennään tähän ohjelmaan. Tiedote. Näitä kysymyksiä saa siis laittaa mulle toden teolla kirjallisessa muodossa. Instagramissa osoite on Antti Holma, sähköpostitse, niitä voi lähettää osoitteeseen autaantti at siis a u t -A, a n t t i at gmail.com. Voit myös äänittää, videoida tai muulla tavalla kuunneltavassa muodossa toimittaa kysymykset mulle tänne ja minä laitan ne sitten tähän ohjelmaan. Koska ehkä olisi kiva kuulla välillä teidänkin ääniä, koska mä olen niin kovin yksinäinen täällä kaapissani. <hiel> Sun ei tarvitse nimimerkkiä, minä keksin sen aina. En paljasta ikinä kysymystä lähettää henkilöllisyyttä tai käyttäjänimeä, mutta sitten sun vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksestä tilanteet. Esimerkiksi, että ei kannata lähettää sellaista kysymystä, jossa sanotaan, että miksi ex-mieheni jo... Jorma, jolla oli, miksi se heti on Jorma se ex-mies. No tässä tapauksessa se on. Miksi eksmieheni Jorma? jolla on sisäreiden tatuoitena herasmuksen pojat, niin miksi hän petti minua palvelijattareensa anu kanssa? Oho, palvelijattareensa. Tästä tuli heti myös tämmöinen aivan keskiaikainen tästä podcastista. Tässä jaksossa käsitellään sukupuolikysymyksiä, vegaanisten kakkujen kohottamista ja ystävyyttä, mutta aloitetaan kevyesti tämmöisellä kysymyskimpulla. Auta, Antti. Mulla on sulle ongelma. Miten selvitä 29-vuotiaana avioerosta, kun kesän rebound johti 23-vuotiaan särkemään sydämeen, eikä Tinderistä löydy lohtua, eikä keihasmatkat lähisaarillekaan auta? Itku Suunnittelen myös uranvaihtoa kehitysyhteistyöstä yksisarvishoitajaksi kautta medioksi kautta tarotlukijaksi kautta parittajaksi, joten Career Switch uraneuvot olisi tarpeen. Kiitos ja sydän emoji. Joo, nyt otetaan ennen kuin lähdetään tähän. Ollenkaan niin otetaan kahvia. Tämän kahvin merkki oli Meksikoja. Tiko, tiko vaan teillekin. Hyvä, Hyvä luoja ja sen Sun nimimerkki on Miss Moni-ongelmainen. Ja huh huh, tässä oli nyt niin sanotusti monta monessa. Mennään se nyt ihan siis asiakerrallaan. Sä kysyt tässä, että miten selvitä 29-vuotiaana avioerosta, kun kesän rebound johti 23-vuotiaan särkemään sydämeen, eikä Tinderistä löydy lohtua eikä kehismatka Taisaarillekaan auta. Nyt käsitellään niin tätä kakkua tässä. No täytyy nyt ensinnäkin sanoa, että sä oot... Elämässäsi ehtinyt jo aika paljon. Saat vasta 29, mutta sä oot jo mennyt naimisiin ja sit sä oot jopa eronnut. Ja sit sä oot jo ehtinyt hoitaa itsellesi ilmeisesti siis nuorempaa herraseuraakin ikään kuin lastariksi, pilleriksi tai, tai kirjaimellisesti siis hoidoksi. Noin. Kiitos ja anteeksi. Öm, todenteolla siis, siinähän on jo yhteen elämään aika paljon. Sitä ilmeisesti tämä rebound siis tarkoittaa, että sä oot niin itse, hoitaaksesi itseäsi, niin sä oot etsinyt tätä, tätä nuorempaa monelloa itsellesi, missä ei ole, siis mitään, ei siinä ole mitään pahaa. Mutta mun niin ensimmäinen ajatus on se, että kaikinta jälkeen niin pitäisikö sun ottaa hetki ihan iisisti? Siis ihan vilpittömästi olla yksin vähän aikaa. Ja että ehkä sun kannattaisi niin kuin Miettiä, että mitä sä haluat elämässä tehdä. Ja minkälaisia asioita sä tarvit siihen sun elämässä. Näissähän siis kaikissa näissä sun kertomissa asioissa, siis avioliitto, ero ja uusi tämmöinen heila, niin on kysymys toisesta ihmisestä. Nyt tässä ei käy ilmi tästä tarinasta muuta kuin se, että tai ehkä mä päättelin sun profiilista, että sä oot siis naiseksi identifioituva ihminen. Puhutaan tässä podcastissa nyt ainakin tässä tapauksessa niin miehistä ja naisista, vaikka tässä myöhemmässä ajassa tässä, miten tää sanotaan, myöhemmin tässä podcastissa niin puhutaan vielä sukupuolestakin, mutta, mutta mä oon käsittääkseni siis nyt käsittänyt, että siis sä oot naisihminen. Ja mä nyt jollakin tavalla nyt tämmöisessä peruskuviossa oletan, että myös miehistä kysymys voi olla toisinkin, mutta tota, ehkä näin on. Mä nimittäin päättelen tämän siitä, että kun sä sanoit, että avioliitto, niin jos sä oot homonainen, siis naisista pitävä nainen, ja sä oot kerännyt jo mennä naimisiin ja erota, niin sitten nämä asiat on kyllä tapahtunut hirveän nopeasti. Ei sekään tietenkään haittaa, mutta, mutta siitä huolimatta ja varsinkin sen takia niin, Ota nyt, hyvä ihminen, hetki, viisiä. Sä voit lähteä matkalle. Se on ihan hyvä idea. Sä puhuit kehäsmatkoista lähisaarille, ehkä sä matkustat etelään, mutta sä oot ehkä matkustanut niin miehen perässä tai ainakin toisen ihmisen perässä. Niin nyt älä mene Espanjaan. Siellä on vaikeita olla yksin. Tarjoilijat tulee pahoittelemaan, että voi pobrecita kun joudut siinä yksi olemaan, että missä sun mies on, tai edes äiti. Ja sitten aivan varmasti on kohta joku aivan hirveä hosemaria iholla jota sä et nyt tarvitse tähän tilanteeseen. Saamoksen saari Kreikassa, sesongin ulkopuolella, on aivan ihana. Otat sieltä semmoisen hotellin kuin Hera 2. Mä raavin äsken tässä napakarvoja, niin muuten toivottavasti se ei kuulu tässä lähetyksessä. Jos kuuluu, niin... Kertokaa palautteessa. Heroa kaksi hotelli on, on semmoisen mäen päällä Pythagorionin kylässä ja sieltä avautuu maisemat sinne merelle. Ne pitää susta huolta siellä. Mä oon ollut itse siellä siis yhtenä kesänä kaksi viikkoa itkemässä, kun mä olin niin väsynyt. Otat 25 kirjaa luettavaksi, mutta et lue niistä yhtään, koska nyt ei, ei, ei stressata niin kuin tämmöisistä akateemisista asioista, vaan katot aivan... YouTube-videoita ja, ja tota, tuijotat seinää. Ja sitten lillut siellä meressä tai sängyssä, etkä edelleenkään syytä itse jos että jaksa tehdä mitään. Paitsi aino tehtävä, mitä teet, niin kirjoitat aamusivuja. Aamusivut on tämmöinen systeemi Julia Cameronin luovuuteen kirjasta, joka on kirjoitettu tämmöistä tyhjän paperin kammoa ajatellen. Siis kirjailijoita tai muita luovan työntekijöitä ajatellen, joilla on siis jokin blokki elämässä. Mutta se sopii ihan älyttömän hyvin kaikille ihmisille. Varsinkin sellaiseen aikaan elämässä, jolloin asiat ei tunnu oikein liikkuvan. Ja aamusivut toimii sillä tavalla, että joka aamu, kun heräät, niin mahdollisimman nopeasti sit heräämisestä istut johonkin, kirjoitat käsin kolme sivua tekstiä, ei saa sensuroida, eikä miettiä, eikä niihin teksteihin koskaan palata. Tämä voi tuntua Omituiselta, ja varsinkin silloin, kun aloittaa sen kirjoittamisen, niin tämä voi tuntua itse asiassa hirveältä, koska siis ne kirjoittaminen on meille kaikille vähän semmoinen asia, että siinä tulee heti semmoinen olo, että pitäisikö tässä nyt olla jotenkin älykäs ja nokkela. Mutta kun saat kaksi viikkoa kirjoittanut aamusivua, niin sä huomaat, että sieltä tulee siis aivan hirveitä liirumlaarumia. Ja se on ihanaa, koska sillä saa paskan liikkeelle, niin sanotusti. Ja todella puhutaan nyt semmoisesta niin henkisestä paskasta, mistä... Suun elämässä todellakin on kysymys. Ota aikaa itsellesi ja mieti, että mitä sä haluat tehdä seuraavaksi. Mikä tuntuu hyvältä? Se on niin kuin tärkeä kysymys. Jos se vastaus on, että ainoa asia, mikä tuntuu hyvältä, niin on olla jotenkin toisessa ihmisessä kiinni, niin mieti, että olisiko mitenkään mahdollista joskus, että elämä voisi tuntua hyvältä ilman sitä toista ihmistä. Siis parisuhteessa ja... Ja toisen kanssa olemisessa ei ole mitään pahaa. Tässä puhuu siis vastikään naimisiin mennyt ihminen. Mutta siis mä tarkoitan myös sitä, että musta kaikki hyvä elämässä lähtee siitä, että oppii myös olemaan ilman muita. Me ei pärjätä ilman niitä muita ihmisiä, mutta, mutta opettele nauttimaan asioista myös yksin. Ne aamusivut auttaa myös siihen uranvaihtoon. Sä sanot, että sä suunnittelet siis hetkinen alan vaihtoa yksisarvishoitajaksi, medioksi, tarotlukijaksi ja parittajaksi, niin tota, näistä sun ei kannata alkaa medioksi ja tarotlukijaksi, koska muutenhän sä voisit jeesata yhteisö tässä asiassa, eikä sun tarvitsi kirjoitella mulle. Eikä paritta parittajaksi ei myöskään kannata alkaa, jos ei löydä itselleen miestä. Et ihan semmoinen neuvot tässä nyt sulle. Ja tosiasiassa niin et sä tarvi sitä miestä mihinkään. Ja jos sä välttämättä haluat miehen, niin ota joku kertakäyttöinen argentinalainen. Ne on hirveän hyviä siinä hommassa. Tämän on vahvistanut myös monet ei-homot, ei-miehet. <laughs> Argentina siis itsessään on kuulemma aika vaikea, eikä ollenkaan siis välttämättä turvallinen. Mutta esimerkiksi Lontoosta löytyy hirveän hyvä edustusta Argentinalaisia miehiä. Ja jos haluat naista, niin ala Suomessa teatteria. Siellä on ihan älyttömän paljon intohimoisia naisia, rakastavia naisia. Mene hupi edellä, mikä susta on kivaa. Älä odota pelastajaa, ei semmosia ole olemassakaan. Ja jos kirjoitat puoli vuotta joka aamu aamusivuja, siis kolme sivua käsin, niin mä lupaan, että sun elämässä tapahtuu odottamattomia käänteitä. Ja hyviä sellaisia. Kerrot niistä sitten mulle, missä on moni ongelmainen. Onnea matkaan. Seuraava ongelma on tässä Antti Holma, mulla on pulma. Tässä tulee. Miten vegaanisesta kakusta saa mahdollisimman kuohkean? Sun nimimerkki on kakkukaarina. En yhtään muuten tiedä, että mistä tämä nimitys tuli, mutta kakkukaarina se nyt oot. Mä tein yhtenä päivänä tuossa vegaanipannareita, kun mun vegaaninen sisko oli käymässä täällä ja niistä tuli ihan sikamaisen kuohkeita. Yllättäen. Ja salaisuus on tässä ohjeeseen laitettiin yksi ruokalusikallinen omenaviin etikkaa ja yksi ruokalusikallinen leivinjauhetta. Nyt siis sooda yleensä tarvitsee kaverikseen jotain hapanta. Ja tota, mä oon käsittänyt siis, että leivinjauhan on tämmöinen niinku kehittyneempi versio sodasta, jolloin sitä hapanta ei niinku periaatteessa tarvita. Mutta tässä sitä nyt joka tapauksessa oli mukana. Eli tämä on niinku todellinen tämmöinen platinum-tason vinkki. Um, Leivinen on siis emäksistä ja etikka, hapanta, ja tästä syntyy kemiallinen reaktio, jossa kaasuja, e myös hiilidioksidia vapautuu, ja tästä syystä taikina tulee niinku pieniä kuplia, ja nämä kuplat on sitten sitä kuoheutta. Eikö niin? Eikö tämä ole aivan järkevää? No, seuraava asia. Tästä nimenomaan tästä kuplien ja kuohkeuden yhteydestä johtuen leivonnassa pitäisi välttää sitä kulhon hakkaamista ja muutenkin kaltoinkohtelua, koska silloin ne kuplat poksahtaa ja siitä kakusta tulee lättänä. Eli kun sä esimerkiksi, no vegaanisessa kakussa, niin munia tuskin vatkataan, mutta siis perinteisessä kakkutaikinassa, kun vatkataan munia ja sokeria, niin sen jälkeen ei pitäisi paiskoa sitä, sitä mikä se on, kulho, sitä niin kuin johonkin pintoihin, koska sitten ne kuplat siellä poksahtaa, poksahtaa ja sitten sulla on semmoinen ruma- ja kakku eikä ollenkaan kuokkea ja korkea ja kivakakku. Sitten joissain resepteissä niin nimenomaan niitä, sitä päntätään sitä johonkin, meillä sanottiin lapsena, että päntätään, kun just, siis mä, se, se ei varmaan missä missään muualla ollut muuten sana kuin meidän perheessä, mutta se ei nyt liity tähän. Mutta joka tapauksessa hakataan sitä kulhoa pöytään, että ne kuplat poksahtaisivat, koska sitten Haetaan sitä liitteyttä. Muistaakseni jossakin siis kääret pohjassa oli jotakin tämän tyyppistä asiaa. Mutta peruskakupohjassa niin ei. Hellävaraisesti. Vatkaaminen tapahtuu tietysti niin kuin vauhdikkaasti ja sitten sen jälkeen ollaan niin kuin herkästi ja kivasti. Sitten yksi neuvo on se, että mittaa tarkasti jauhot, koska liika jauho tekee kakuista kovia ja siivilöin ne. Ai että tulee nätti, kun oikein sellainen puuterikerros laitetaan sen taikinan pintaan ja sitten käännellään ne jauhot sinne taikinaan lastalla tai nuolialla. Älä runkkaa ja hiero ja väännä, vaan kääntele nätisti, niin silloin sulla pysyy ne kuplat siellä ja tulee kohkeen vegaaninen kakku. Ole hyvä kakkukaarina ja kerro miten kakun kanssa kävi. Seuraava kysymys. Dear Antti, tässä pulmani ratkaistavaksi. Miten näin 37 vanhana, kotiin jo homehtuneena, voisin saada kavereita elämääni. Kossun juonti ei kiinnosta. Nyt aloitetaan kahvilla, kerta kaikkiaan tämä. Kahvi on sillä tavalla suomalaiselle, mä al al aloin puhua nyt aivan muusta asiasta, mutta se on sallittua, koska tämä on mun podcast eikä sun. Kahvi on sellainen asia, joka yhdistää suomalaisia ihmisiä ja mulle tuli hetkeksi sellainen ailahdus sydämeen, kun mä tota Muistin niin omat ystäväni nyt, kun mä yksin jonkaapissa kaapissa kahvia. Mutta tehän otti tässä nyt tavallaan mun mukana. Toivottavasti teilläkin on jotakin hörpittävää. Jos ei ole, niin ei muuta kuin pannut kuumaksi. kossujunti ei kiinnosta. Sun nimimerkki on Kossuton Kaisa. Koska kaveriton Kaisa olisi ollut jotenkin liikaa. Tämä on siis maailman vaikein kysymys. Koska tuota, seksi seuraa, kaiken maailman kumppaneita ja, ja tuttuja voi olla jopa helpompi löytää kuin kavereita. Koska kaveruus vaatii aina jonkun aivan erityisen yhteyden. Ja mä siis ihan todella väitän, että ihminen kestää kumppaniltaan sitä, että se kumppani ei tajua tai se nauraa ihmejutuille tai on muutenkin jotenkin vittumainen luonne. Mutta sen on niinku valmis kestämään jos se kumppani haisee hyvältä ja sen iho tuntuu oikealta omaa ihoa vasten, on intohimoa ja rakkautta ja tämmöisiä asioita, niin silloin, silloinhan sitä luonnetta on helpompi kestää. Mutta kaverilta ei paskaa luonnetta voi kestää mitenkään. Mä teen muuten itse siis ystävien ja kavereiden kanssa tämmöisen eron. Ja tässä mun fasistisen tiukassa karsinoinnissa, niin ystävät on jo vähän enemmän tämmöistä melkein niin perheen kaltaista, mä just löin imuria sormella. Tässä voikutte näki tämän. Ja sama aikaan mä toivon, että, ja olen kiitollinen siitä, että te todella ette näe tätä mun tilaani tällä hetkellä. Mutta tota, niin, ystävät ja kaverit on sillä tavalla eri asia, että mulle ainakin ystävät on niin kuin yli 20 vuoden takaa, ja sellaisia ihmisiä, joista mä en oikein pääse enää eroon, vaikka mä haluaisinkin. En kyllä halua, mutta, mutta ne on, niistä on tullut tämmöisiä niin kuin perheen kaltaisia ihmisiä mulle. Ja ystäviin liittyy monesti myös semmoinen asia, että silloin kun me tavataan, niin me siis itketään ja surraan erilaisia inhoittavia asioita, mitä meille on tapahtunut. Koska ystävien kanssa voi olla heikko ja ystävien kanssa uskaltaa olla niin kuin täysin oma itsensä. Mutta kavereiden kanssa minun mielestä semmoinen pääsääntöinen Suuntaus on jollakin tavalla nauttia elämästä. Siis totta kai ihmisillä on myös semmoisia kavereita, joita ne ei kestä. Ja se on minusta merkillistä. Mutta siis ihmiset nyt on ihmisten kanssa erinäisistä syistä. Mutta mun, mun niin väite on, että jos mietitään tämmöisellä perustasolla, että mitä ne kaverit on, niin ne on niitä ihmisiä, joiden seurasta nauttii. Ja tämmöisten löytäminen niin on... Aivan selittämättömän hankalaa. Ja tota, mulla on siis itselläni aika onnellinen tilanne siinä mielessä, että mulla on ne pari, kolme, ehkä neljä ystävää, josta osa on niin kuin lapsuuden ystäviä ja osa on nuoruuden ystäviä. Ja sitten mulla on tämmöinen joukko kavereita. Ja ne kaikki kaverit on tosi erilaisia keskenään. Ja myös erilaisia mun kanssa. Mulla on siis teatteripiireistä tuttuja kavereita. Telkkari-elokuvakavereita, fitnesskavereita, homokavereita, mieskavereita, naiskavereita ja kaikki ne edustaa vähän eri osa-alueita mun elämässä. Ja jos mulla on joku asia mun omassa elämässä, niin yleensä sille asialle on myös joku kaveri, jolle siitä voi puhua. Ja tota, sieltä niin eri osa-alueilta nämä kaverit on myös löytynyt. Ja nyt siis Kossuton Kaisa. Mä olen pahoillani, että mä luennoin tässä siitä, että kuinka paljon mulla on erilaisia kavereita, kun sä kysyt, että miten niitä kavereita voisi tehdä. Ja nyt mä lopetan tämän niin esitelmööni, mutta mä halusin puhua tästä sen takia, että mun mielestä kavereita löytyy tekemisen kautta. Ja mun neuvo on, että tee jotain. Mene jonnekin, missä voit tehdä jotain ihmisten kanssa. Välttämättä esimerkiksi tanssitunti, niin ei ole se juttu, koska siellä ollaan niin sanotusti yksin yhdessä se menee sinne tilaan vaihdat jotenkin olostinne, ne, ne tota vaatteet sen jälkeen menet tanssimaan sinne peilin eteen teitä on 25 siellä, siellä tota salissa ja sitten kun se tunti on loppu niin punaisena ja hikisenä niin häveten niitä omia huonoja tanssiaskelia niin sä meet takaisin sinne pukuhuoneeseen ja vaihdat ne tavarasia ja poistut mä en tiedä onko se jotkut ihmiset voi tutustua tilanteissa. minä luojanähköön en ole se ihminen ja tota, se voi niin kuin osoittautua murhaksi se tilanne tanssitunnilla, jos, sinne, jos siihen varsinkin liittyy semmoista asiaa, että on niin kuin huono tanssia. Niin mä en suosittele niin kuin tämmöisiä välttämättä, <köhö> oh, no niin, mä en suosittele myöskään tätä Meksikon kahvia, koska se aiheuttaa näkittävästi tämmöisiä ongelmia. Mutta tämmöiset niin kuin tanssitunnit ja sellaiset asiat, missä täytyisi olla jotenkin erityisen hyvä, niin ei välttämättä ole niitä oikeita paikkoja. Mene kurssille, mene mille tahansa kurssille, mikä vähänkään kiinnostaa, missä ei välttämättä olla nyt tämmöisten niin taitoasioiden kanssa tekemisissä. Kun mä muutin Lontooseen, niin mun ekat kaverit löytyi vasta vuoden päästä siitä muuttamisesta semmoiselta personal trainer-kurssilta, jonka mä kävin niin kuin sillä ajatuksella, että musta tulee nyt PT, että mä en ollenkaan enää tee mitään muita töitä. Ja tota, päivääkään elämässäni mä en ole tehnyt niitä PT-hommia, mutta mä sain sieltä kurssilta ihan älyttömän ihania kavereita. Ja tänä päivänäkin vielä mä oon yhden niistä kanssa yhteyksissä. Ja... Muttakin me meille lähettää niin Bethanille terveisiä, mutta mä luulen, että Bethani ei nyt tätä podcastia kuitenkaan kuuntele, kun hän on niin englanninkielinen ihminen. Ja sitten mun aivot meni solmuun siitä, että mä jouduin käymään tämmöisen ajatuksen läpi omassa päässäni. Mä pahoillani. Suomessa mä oon käynyt esimerkiksi Valamon luostarin kursseilla tai yhdellä kurssilla, joka, on siis, joka oli tämmöinen tutuksi kurssi Ja se oli, siellä oli ihan älyttömän kiinnostavia ihmisiä, hyvin erilaisia ihmisiä kaikki keskenään. Mutta, mutta siellä oli myös jotenkin se sellainen luokkatila on semmoinen asia, missä on kauhean helppo alkaa puhua ihmisten kanssa. Silloin mä en tutustunut oikeastaan kehenkään, koska mä en halunnut olla kenenkään ihmisen kanssa missä tekemisissä. Mutta mä ajattelin silloin, että jos mä olisin ollut jotenkin paremmassa kondiksessa niin elämässä, niin mä olisin varmaan ehkä tutustunutkin niihin. Pointti on siis tää, että sillä kurssilla ei oikeastaan ole edes mitään väliä. Pääasia on, että möyrit ihmisten kanssa samoissa tiloissa ja välillä on joku kahvitauko ja välillä on se nootopöytälounas ja sitten siinä jonossa yhtä aikaa nauraa rutkutatte, kun joku T-pussi löpsähtää siihen linjaston pintaan ja sitten siitä on jotenkin hyvä jatkaa, kun on löytynyt niinku yhteinen naurun kohde. Nauru on hyvä tunniste siitä, että on löytynyt yhteys. Joten mikä tahansa tila, missä on turvallista nauraa itselle ja ehkä muillekin, niin on hyvä kaveruuden löytämiseen. Suokaa, anteeksi, minun piti laittaa nyt tämä nauhoitus poikki. Ja käydä tarkastamassa täällä asunnossa semmoinen tilanne, nimittäin tuolta alkoi kuulua semmoista pauketta, ja sitten täällä mun komerossa, niin alku alkoi kuulua myös suhina. Ja mä ajattelin, että nyt on käynyt niin, että tänne asuntoon on tullut murhaaja ja raiskaaja, joka on esityksiä laittanut kuuma vesihanan päälle. Mutta niin ei ollut asianlaita. Pyöräytin santsikupin ja kävin myös kakalla. Tähän voitte tehdä sen oikeastaan niinku koska vaan, koska tämä on podcast, niin te voitte laittaa. Tämän välillä pois, Mutta tulkaa aina takaisin, koska, koska tämä jatkuu vielä. Ja mä itse asiassa jatkan tuosta aikaisemmasta, aikaisemmasta kysymyksestä vielä sen verran, että on nimittäin yksi vinkki, joka mulla vielä on tämän kurssilla käymisen lisäksi kavereiden hankkimiseen. Nimittäin mä oon löytänyt muutaman kaverin nussimalla. Että mä oon mennyt heidän kanssaan etisänkyyn, niin kuin tapaamisella. Ja siinähän ollaan sitten sillä tavalla niinku kirjaimellisesti paljaana, että siitä on niinku hyvä alkaa sit niinku myös miettiä sitä jatkoa. Ja sit jos ei ole tullut mitään tällaista romanttista, niin usein ei ole tullut, niin sitten on huomattukin, että mehän viihdyttiin noin niinku muuten kauhean kivasti yhdessä. Niin, niin tota, mennään sitten tekemään niitä asioita, mitä kaverit tekee keskenään. Mä en nyt osaa sitten sanoa, että kannattaako... Tota, tätä alkuunkaan käyttää tätä vinkkiä, mutta, mutta te otatte näistä sen, mitä otatte ja, ja tota, sitten kerrotte minulle yksityisviestillä, että löytyykö niitä kavereita kurssilta vai nussimasta. Nussi, nussi no niin, te tiedätte, mitä minä tarkoitan. Täällä on viimeinen, viimeinen kysymys on tässä. Dear Antti, inhoan ihmisten keskustelua sukupuolisensitiivisyydestä ja niin edelleen. Miksi siitä pitää jauhaa? Miksei tytöt saa olla tyttöjä ja pojat poikia? Miten voin osallistua mihinkään aiheeseen liittyvään keskusteluun ilman, että pää räjähtää ja suusta putoilee sammakoita? Olenko minä vanhanaikainen, kun oletan munelon ja pimeelon määrittävän ihmisen sukupuolen? Sun tulee olemaan sukupuoli Susanna. Tässähän oli siis taas tosi monta kysymystä ja mä koitan tietysti tässä parhaani mukaan vastata kaikkiin. Mutta itse asiassa tässä alussa oli toteamus joka mun mielestä on itse asiassa avain koko tämän kysymys Litanian ratkaisuun. Sä sanot tässä, että inhoan ihmisten keskustelua sukupuolisensitiivisyydestä, niin siitähän tässä asiassa on kysymys mun mielestä. Se inhoat ihmisten keskustelua sukupuolisensitiivisyydestä, etkä oikeastaan ollenkaan sukupuolisensitiivisyyttä tarkasti, että onko tämä pyörimässä tämä mun onneksi se oli. Siis keskustelua ahdistaa minuakin, ja se ahdisti silloinkin, kun puhuttiin tasa-arvoisesta aviolittolaista. Siis näin ihan homona puhun tästä, <koska, koska siis tässä keskustelussa tosi usein julkisuudessa haetaan konfliktia, koska konflikti Kiinnostaa ihmisiä ja ainakin sen uskotaan kiinnostavan. Laitetaan siis esimerkiksi tässä homoavioliittolaissa tai tässä arvoisessa avioliittolaissa, laitetaan siis vastakkain joku tämmöinen vihamielinen aktivistihomo, joka on sitä mieltä, että heteroavioliitto pitäisi oikeastaan kieltää. Ja sitten otetaan sitä vastaan joku Jumalan kyynel seurakunnan johtaja, joka on sitä mieltä, että homot pitäisi polttaa elävältä isalmentorilla. Ja siitä odotetaan, että ne tappaa toisensa suorassa lähetyksessä. Ja, ja sitten netissä ja uutisissa nostetaan tästä keskustelusta kaikista väkivaltaisimmat pointit, ja niistä tulee sitten jollakin tavalla niinku totuuksia. Ja, eli siis, että kohta mennään sikojen kanssa naimisia, pedofilia sallitaan niin edelleen. Tai halutaan, että, että tuota, heteroavioliitto kielletään tai jotakin muuta paskaa. Ja sitten sukupuolikeskustelussa on käynyt nyt vähän samalla tavalla. Otetaan niinku kaksi keskustelijaa. Jos toinen on sitä mieltä, että tytöt leikkii nurkassa parpeilla, pojat hakkaa toisiaan jäämiekkeekkomailoilla maakuopassa ja muunlaisesta käyttäytymistä rangaista. Ja sitten on toinen mielipide joltakin semmoiselta, joka on nimennyt lapsensa sukupuolineutraalisti tyyliin luumuks. Ja kotoa on kitketty kaikki fallinen muoto ja sukupuolittava asia. Ja sitten ollaan tässä asiassa aivan niinku fanaattisia. Ja taas laitetaan ne mielipiteet vastakkain. Ja kohta ihan järkevä oloset ihmiset tulee kertomaan, että tytöt ei saa olla tyttöjä ja pojat poikia, koska missään vaiheessa kukaan ei tämmöistä kieltänyt. Ei siitä ole kysymys. Haloo? Kukaan ei ole kieltämässä sitä. Sukupuoli Susanna, sä kysyt myös, että miten sä voit osallistua mihinkään aiheeseen liittyvään keskusteluun ilman, että pää ja suusta putoilee sammakoita. Ja vastaus tähän on, että sun ei tarvitse osallistua. Älä osallistu. Sun mielipide ei ole tärkeä. Varsinkin, jos tämä aihe on semmoinen, jota sinä inhoat. Niin silloin, kun sä osallistut keskusteluun niin kuin inhon pohjalta, niin se teet siitä just semmoista keskustelua, mitä on niin helppo vihata. Ja siis mä myönnän nyt itsekin tässä, että mä helposti mietin tämän sukupuolisensitiivisyyskeskustelun kanssa, että onkohan tämä jauhaminen nyt ihan välttämätöntä. Ja nyt me tullaan tähän niin kuin kaikista vaikeimpaan asiaan. Tässä koko kuviossa. Ja tämä saattaa nyt vähän ahdistaa sinua ja tämä saattaa tuntua sinusta loukkaavalta, mutta tosiasia on, että minä ja sinä ollaan tässä sukupuolikeskustelussa etuoikeutettuja. Ja se, mitä se tässä tilanteessa tarkoittaa, se etuoikeus on siis sitä, että sun ja mun ei ole koskaan tarvinnut miettiä meidän suhdetta sukupuoleen semmoisella tavalla, millä trans- tai muusukupuolinen tai intersukupuolinen miettii. Ja siis tämä etuoikeusasia on, on siinä mielessä niin hankala, että... Että meidän kaikki elämä on siis paskaa. Ja suurimmalla osalla meistä menee huonosti koko ajan. Lapsi huutaa, peräpukama vaivaa, mies haisee perseeltä, rahat on loppu, auton kytkin räjähti, anoppi humalassa lähettelee videoita, Facebook seinälle, vaikka sitä on kielletty semmoista tekemästä. Tai sitten jotain vielä ihan hirveän paljon pahempaa, on siis sairautta ja kuolemaa. Ja, ja tämmöisten kiikarien läpi niin joku tämmöinen niin sukupuolineutraali vessakeskustelu voi tuntua tosi väsyttävältä. Ja jotenkin epäreilulta. Mutta mua ottaa itseäni semmoinen muistutus, että näiden keskustelujen takana on siis ihan oikeita ihmisiä. Siis ihan oikeita, eläviä ihmisiä, joihin ihan oikeasti vaikuttaa tämä keskustelu. Ja se kysyt, että olenko minä vanhanaikainen, kun oletan Munelon ja Pimelon määrittävän ihmisen sukupuolen. Niin, musta vaikuttaa siltä. Että koska sä osaat kysyä, että olenko vanhanaikainen, niin sä esimerkiksi jo tiedät, että on olemassa vaikkapa siis intersukupuolisia ihmisiä, joilla voi siis olla esimerkiksi siis ää, uroksen ulkoiset sukupuolielimet ja naaraan sisäiset sukuelimet. Ja kun sä ajattelet, että sanonko mä sukupuolielimet, koska sitä ei ole siis kysymys. Tämä on, nämä termit on hankalia ja tota, välillä ahdistaa, koska tulee sellainen olo, että miksi näistä nyt pitää niin hermoilla, mutta sitten voitaisiin miettiä myös sitä, että onkohan se siis. Onko se oikeasti niin hankalaa korjata? Siis kysymys ei ole sukupuolielimistä, vaan sukuelimistä, lisääntymiselimistä. Siis intersukupuolinen ihminen, jolla on ö, uroksen ö, ulkoiset lisääntymiselimet, naaraan sisäiset lisääntymiselimet, ja sitten kun sä sukupuolisusana ajattelet, että sulla on toi sun mielipide, että siis nämä lisääntymiselineet määrittää sen sukupuolen, niin se menee sitä jonnekin kertomaan, on se sitten nettiin tai torille tai muualle, ja sen sitten kuulee tai lukee joku tämmöinen intersukupuolinen ihminen, joka esimerkiksi lapsena on ö, vanhempien käskystä leikattu tytöksi, koska on ajateltu, että on helpompaa niinku ikään kuin tehdä intersukupuolisesta ihmisestä tyttö kuin poika, ja sitten tämä ihminen on koko aikuisikänsä kärsinyt siitä, että oikeastaan sisäisesti hän on poika ja on koko elämänsä tuntenut itsensä pojaksi, mutta vanhemmat on päättänyt sen puolesta. Ja se on aiheuttanut tälle ihmiselle ihan valtavan määrän kärsimystä. Ja nyt kun sä kelaat, että mitä tämmöinen ihminen tekee sun mielipiteellä, niin vastaus on tietenkin, että ei yhtään mitään. Loukkaantuu ja tulee surullisesti korkeintaan. Totta kai sä, sukupuolis Susanna, voit väittää, että transsukupuolisia ihmisiä ei ole ollenkaan olemassa. En mä pysty sitä kieltämään. Mä oon siis itse homoseksuaalina kuunnellut koko elämäni sitä kertomusta, että homous on valinta ja virhe ja sairaus. Mutta se on siitä huolimatta mun elämää. Ja mä joudun elämään sen homouden kanssa, mutta mä joudun elämään myös näiden asenteiden kanssa. Ja myös tämä transsukupuolisuus on ihan oikeiden ihmisten elämää. Ja ihan ekana se kysyit tässä kysymyksessä, että miksi tästä asiasta, tästä sukupuolisensitiivisyydestä pitää jauhaa. Niin, mulla on niin hyvä asema elämässä, että mulla on siis yksi transsukupuolinen ystävä, joka vastailee mun kysymyksiin lempeästi. Ja se ei hermostu, vaikka mä kyselen niinku idioottimaisia, niin mä välitin tämän kysymyksen hänelle ja luen tässä nyt hänen vastauksensa. Hän on siis syntymässä tytöksi määritelty ja sitten sukupuolensa korjannut mies. Tämä on aika pitkä, mutta olkaa mukana. Tää on, on kiinnostavaa. Transihmisten masennus, itsemurha ja tilastot on helvetin korkeita ja synkkiä ja syyt tämän taustalla on nimenomaan muiden, ihmisen, muiden ihmisten kielteiset asenteet, läheisten negatiivinen suhtautuminen, paineet mukautua normeihin ja väärään rooliin pakottaminen. Mun vanhemmat antoi mun kasvaa vapaasti, sain leikkiä veljen tai siskon leluilla, pukeutua sellaisiin vaatteisiin kuin, kuin halusin ja olla muutenkin noudattamatta jotain tiettyä tytön kuvaa. On varma, että se pelasti mut masennukselta, ehkä joltain vakavammaltakin vahingolta. Mun transidentiteetti olisi silti ollut osa mua, vaikka sitä olisi yritetty tukahduttaa tai tehdä näkymättömäksi. Sen kieltäminen ei saa sitä katoamaan. Kun sitten aikuisena aloitin sukupuolen korjausprosessin, perheen, ystävien ja työyhteisön tuki oli liioittelematta elintärkeää. Silloin moni tiesi jo valmiiksi, mistä transihmisyydessä on kyse. Keskustelu edistää tiedon leviämistä, moninaisten identiteettien arkisuutta ja sen takia mun tilanteessa ei ollut kenellekään mitään uhkaavaa tai ahdistavaa. Ja kuinka helpottavaa onkaan, kun ihmisille ei tarvitse selitellä ja perustella omaa olemassaoloa. Transiimisiä ja muusukupuolisia on Suomessakin paljon. Mä ajattelen, että meidän huomioon ottaminen ei ole rajaavaa, et saa kasvattaa lastasi näin, et saa puhua oppilaillesi noin, vaan laajentavaa. Tytöt ja pojat saavat edelleen noudattaa normeja ja stereotyyppejä pojaksi syntymässään määriteltyssä halutessaan pukeutua vaalean siniseen leikkiä autoilla ja tytöksi määritelty lapsi saa leikkiä kotia ja pinkissä mekossa. Sitä ei olla kitkemässä pois tai kieltämässä eikä lapsista olla tekemässä muun sukupuolisia. Tämän yleistyvän keskustelun ja sallivamman ilmapiirin ansiosta muutkin kuin sukupuolinormeihin sopivat lapset saavat olla omia itsejään ja elää ja kasvaa niin kuin niille on oikein. Sukupuolisensitiivisen ilmapiirin ja keskustelun ansiosta myös transihmiset voi kasvaa onnellisiksi aikuisiksi ja tietää jo varhain, että niille on paikka kouluissa, työpaikoilla, parisuhteissa ja perheissä. Se on ihanaa ja on niin kiitollinen, että saan itse elää tätä aikaa. Ja sitten tämä mun ystävä päätti tämän viestinsä, mutta sitten tuli vielä pari päivää myöhemmin tuli vielä tämmöinen lisäys. Mä luen tämän vielä tässä. On vaikea selittää, miten ihmeelliseltä tuntuu tulla huomioiduksi, kun on kasvanut koko elämänsä niin, että on koko maailmalle näkymätön. Tässä oli tänne kertanen Auta Antti. Toivottavasti, saitte tästä jotain. Laittakaa mulle lisää kysymyksiä ja jos te saitte tästä jotain, niin kertokaa myös se. Kiitos kaikille seurasta. Auta Antti taas ensi viikolla. Laittakaa niitä kysymyksiä osoitteeseen Auta Antti atgmail.com, siis a u t a a n t t i atgmail.com ja sitten auttakaa myös toisianne. Pimme.